Колобок Були собі дід та баба, то дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабуше, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, коли й борошна нема? От бабусю піде в хішку та назмітає у засіку борошенця, та й буде на колобок. Послухалась баба, пішла у хишку, Назмітала в засіку борошенця, Витупила в печі, Замісила яйцями борошно, Спекла колобок, Та й поклала на вікні, Щоб простигав. А він лежав-лежав на вікні, А тоді з вікна та на призьбу, А з призьби та на землю у двір, А з двору та за ворота Та й побіг, покотився дорогою. Біжить, та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай! Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечук. Та й побіг знову. Біжить та біжить дорогою, перестріває його вовк. Колобок, колобок! Я тебе з'їм. Іш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, алло, заспівай. Я по засіку метени, я на яйцях спечений, я від бабивців, я від діда втік, я від зайця втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою, перестріває його ведмідь. Хе, колобок, колобок, я тебе з'їм Ой, не їж мене від медику, братик, лу Я тобі пісеньки заспіваю Анно ну заспівай Я по засіку метений, я на яйцях спечений Я від баби втік, я від діда втік Я від вовка втік, той від тебе втечу Тай побіг, біжить та біжить дорогою Встрічається з лисичкою Колобок, колобок я тебе Ой, не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і ж пісня гарна. От тільки я не дочуваю трохи. Співай, бо ще раз, та сідай мені на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив вій на язик і почав співати. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я відбобив тих. А лисичка його гам, та й з'їла.